gazte zen oberaren sioa o beraren desioa ginia ta iusioa kolpe taisunek es Kasik aste bat pasada berazkamporatzea gindua izan duzuenetik, uh, zertan da giroa, egian, eh, eta? Giroa, bon gindua, kanugularik aste lehenan pixkat, uh, nora egan uh, beldochtu gira, edo eh, biti egintza uku, bizki eh, fite egin maita azkenean, ez gineo nesperoin fite eh, dinen zenik, baina azkenean errekurtso bat egindugu eh, ausitegi administrazioan, ikanez administrazioa eh, e etxe hori gultzazela, etxe horretan ez zela neok bizi, Eta kanpuratzen duen hori daizia baita. Eskenean dago bitzi zela, c'est le domicile de chacun eta hola hori kontestatezu. Ta holo zer da hori badira epeaak kedu... edo Ohez da ez da epelik, zakigu shuberaz go muntsko setantsuni kukan horikiko. Bira se goitan gira, hortako iguera pizki bitzia da. Hala, eh. zego ezugu... etantsuna eneantsuna gutatzen bugunentuko. Bentsat asua da hemen gelditzea? Eman dukotza bai, jasmoa da hemen gelitzea, egu zenginxetan da gazetxe batean nukaitea, horatxe manugu etxe urz bat, sartu gira bagnean, oprak egin ditugu, euh, piskatuko etxeak gure ganatu dugu, eta gazetxe gisaan sigira antolatzen etxe hori, baina nara, batak egu egura hori zela bat ere ira unko eta beste aterabide bat zusek atzen ditugu, baina nara, eman dukotza hor gira. Oda nekiko etxeak, hor parean duzu ekasik, zertan nira ahremanak. Uh, arremanak zertzen dira, ba. egin arremanetan gira hitz egiten dugu, kaxik aztero. Hala, uh, haiek ez daukute proposzamenik egiten, uh, erriplikatzen tamzela eta... Hain gandik uh, ingoetatzen dugu diastu bat ezkenean. Hain uh, bakarrik proposzamenek promesak edo egiten dauzkiute, baina ezkenean uh, ez dugu garantiarik, ez dugu deus idatzi, ez, ez dugu deus ikusten, ez dugu, hala... Beraz, momentuko, zemen nigoetan gira. Hauza peza pasada ez bendik? Ose bis za pasadaime nik bai. pixkat eta, bai pasada. Gu gi noen gumitatu, eh, un pasatzera eta pasada. Me hastumtan ere edo hastumtan ez da pasatzen, eztan mm. Eta orduan badago berekina jemanak badu zi beti edo Ba bai, berekin beti kontaktuan gira, ondenean haste uh, lenen un kan ginun ondori funonaleri. Uh, Kanprotzing agindou, uh, kan eta bon ez da geu saintzinatzen, hitenku uh, Uh, Atsemanen dutela zerbait, egur direla, zinez uh, nahi ikerie, nahi dutela zerbait da lokal batan atseman nikazte txarren dako, balean bora ez dugu deus, ez dugu idatzi, fea, magarrik izak dira eta mentuko ez, mentuko ez da deus konkretu, konkretzatzen. Haba, nola pasatzen nahi man egunerako bizia? Eee, <gibizia> <gibizia> <gibizia> uh, bontxandak atzen gira, piskat okuparena txikitzeko eta beh, obrak segitzen ditugu, egin <gibizia> nugu atzo oilategi bat. Hara? <gibizia> <gibizia> <gibizia> <gibizia> <gibizia> Eta alimaleko lana izan da hor baratze horretan, dien da dindagure laguntzera mailan, hala, gauza espazioa berrantu latzen ari gira, horretan gira momentukot.